Мене виселили з кімнати, бо синок, бачте, поранений повернувся. А хто тебе туди посилав? У революцію хотів погратися, а отримав кулю. А як тепер, коли ополченці прийшли жити з тобою під одним дахом? Можеш мені пояснити? Чекати, поки нас усіх тут через тебе постріляють? Ні, я не хочу помирати. Я йду з вашого гадюшника. Назавжди. Іванна. Бабця схопила її за руку. «Не йди нікуди. Я поїду на літо жити, на дачі. Будеш сама в кімнаті». «Ви так нічого не зрозуміли?» Івана висмикнула руку, за яку вчепилася бабця. «Цей герой доведе вас до того, що всіх тут ополченці перестріляють. Вони ж визволителі», – промовив Геннадій Іронією. «Діти, давайте зараз заспокоїмося». «І все з'ясуємо», – сказала Настя. «Валеру, чому ти мовчиш?» «Спостерігаю за вашим з'ясуванням стосунків», – мовив так, ніби дивився серіал по телевізору. «Живіть, як знаєте», – кинула зі злом дівчина. «Пощастило ж мені з сімейкою». «Тортик візьми», – бабця підвелася. «Зачекай, я зараз тобі відріжу». «Вдивіться ним», – крикнула Івана вже біля дверей. Двері гепнули так, що Настя здригнулася. «Я так розумів, що всі біди в нашій родині через мене?» – тихо сказав Геннадій. «Ну що ти, синку?» – Настя сплеснув руками. «Не смій так навіть думати!» Іванна наговорила Зеополу «що?» «Ти ж знаєш, її психанула, потім заспокоїться, відійде. Зрозумієш, що наговорила зайвого. Валеро, скажи йому!» – звернулася до чоловіка. Розбирайтесь самі!» Чоловік поклав веделку на тарілку і повільно та спокійно, ніби нічого не трапилося, пішов дивитися телевізор. Мамо. Настя з надією подивилась на свекруху. «Що, мамо, мамо!» Жінка поставила порожню тарілку в раковину. «Самі заварять кашу, а потім мамо!» «Ходімо зі мною на балкон!» Настя звернулась до сина. Вона викорила одну цигарку, і одразу прикурила наступну. «Ти знаєш, сину, сказала вона, «коли щороку були гулянки на площі Перемоги в День міста, тут збиралося повно льоду. Автівки стояли на площі аж до вулиці Автомобільної, приїздили на свята з Лисичанська та Рубіжного, а я так не любила великі шумні збіговиськи. Мені також були недоподоби масові гуляння» але часто запрошували відомих артистів, тож я ходив на концерти, а я жодного разу не ходила. Мені і так звідси все видно і чутно було, сказала задумливо Настя. Мені подобається дивитися на парад байкерів, а потім починався виступ колективів художньої самодіяльності, і їхній репертуар повторювався з року у рік. Іноді я розмірковувала, що їм самим не набридло співати роками одне й те ж саме. Потім, коли півміста розігрівалося спиртним та шашликами, починалися конкурси, які також щороку були однакові, але люди все одно приходили на площу. Потім за сценарієм був виступ запрошених артистів, додав Гени. І цілий день бах-бах-бах у колонках, аж голова трещить. Настя посміхнулася кутиком густ. Далі танці, тобто дискотека, і на закінчення обов'язково салют. Мені подобалося дивитися, як темне небо розривають світлі різнокольорові вогники. Щось у тому є магічне, що притягує погляд, особливо, коли наприкінці зірочки злітають високо-високо, щоб осипатись на тебе своїм сяйвом. Після цього приємного дива знала, що буде безсонна ніч, бо до самого ранку вулицями гулятимуть п'яні, голосно кричатимуть, будуть бити пляшки і з'ясовувати стосунки. Тому я завжди ненавиділа такі масові гуляння, які не можна було назвати святом. Масова п'янка, посміхнувся Гена. На десерт масові бійки. Так, на жаль, зіткнула Настя. А зараз, уяви собі, я згодно терпіти і крики за вікном, і гепання ударників, і навіть бійки. Якби зараз було святкування на площі, то вже не потерпала б від надмірного галасу і пішла б туди, злилася безнатовпом в одне ціле, була б розкутою, можливо, навіть на підпитку, аби лише не жити в такій нервовій напрузі, в очікуванні чогось жахливого. Невідомого. Нехай би було так, як раніше, ніж як є тепер, коли нема свята. Не буде випускного балу по школах, нічого не буде. Все заборонено. Дивно чи не так? Ніколи навіть уявити не могла, що колись сумуватиму за тим, що ніколи не любила. Життя непередбачуване, сказав геник, іноді воно може брати нас на кпини. «До речі, потрібно поздоровити дядька Вадима», – нагадала Настя. «Я купив йому подарунок. Ви підете до нього з батьком?» «Ні». «Сходи, привітай від нас усіх, а я йому зателефоную». «Добре. Я надіслав Петрові в Київ фотографію Ливка. Нехай ще раз розмістить оголошення про розшук. Це добре». «А як там Марк?» «Марк отримав із військомату повістку», – сказав Геннадій. Тор зараз проходить навчання і незабаром буде на Донбасі. Он воно як, протягнула Настя. Не встив оговтатися від розстрілів на Майдані, а вже потрібно йти на війну? Розділ 38. Яна з Льоною замінили паливний фільтр на мікроавтобусі, коли до них підійшли Яків, Никон та Іван. Ми, як завжди вчасно дрікнув Льоня. Як погуляти, ви перші, а допомогти не дочекаєшся. Лугандія. Никон поплескав геника по плечах, той самий витрав ганчіркою руки. Уже не Лугандія, а Лугандон або Луганда, зауважив Іван. А ще Донбабве чи Даунбас, вибирай, як подобається, хихикнув він. Для нас повинна залишитися Лугандія, сказав Геннадій ретельно тручи руки вологою серветкою. Це ніби наша маленька країна і звучить необразливо. Тільки літера А випала зіркнув Яків. Ми тут, а Антон прохолоджується в Києві. Колись повернеться, невпевнено сказав Льоня і додав, мабуть. Ех, зараз би поїхати на борову скупатися, потягнувся Іван. Давай, кивнув Яків. Купайся, якщо до річки добереся, там повсюди снай переходять. Або в річці скупаються твої ріжки та ніжки, сказав Льоня, закривши капут. Там повно розтяжок, не встигнеш і оком кліпнути, як розлетишся на шматки. Хочете потервенити, звернувся до хлопців Геннадій. Сідайте в машину, а то повсюди вуха. Тільки смолити в салоні зас Знаємо. Невдоволено відповів за всіх Іван. Хлопці всілися в машину. У салоні Форда, як завжди, чистенько все вимите. Торпеда начищена, аж блищить. Освіжувач повітря поширює хвойний запах. «Денис сказав, що ти попав під обстріл?» Звернувся до Геннадія Яшка. «Правда чи натріпав?» «Було діло», – сказав генник. «Ви ж знаєте, що в Лисичанську залізничний вокзал не працює вже з 22 травня» бо терористи заблокували дорогу, тож пасажири їдуть на потяг до Луганська. Це ми знаємо, перебив його Яшка. То розкажи, як попав під колі? Не жени, зупинив його Геннадій. Все по порядку. Зателефонувала мені за оголошенням жіночка, щоб я її зустрів з потягу в Луганську і привіз у Сєвродонецьк. Я прийняв замовлення і 25 травня раненько поїхав у Луганськ. Туди добрався через усі блокпости без пригод, забрав жінку з вокзалу, допоміг їй перенести дві великі валізи до автівки. Дорогою жіночка все мені торхтіла, що автобуси до Луганська то ходять, то ні, а я помітив автобус до Сєвєродонецька і вирішив його обігнати, щоб десь по дорозі підібрати попутників. Попереду ледь повзли дві вантажівки і заважали мені зробити обгін. Потім вони зупинилися, я їх обігнав і незабаром зменшив швидкість, бо знав, що у Новоайдарі неподалік від кафе є блокпост, що, правда, невідомо чий, бо ніякого прапора на ньому вранці не було. Перед ним мене на великій швидкості обігнав джип. Попереду нього йшов Ланос і маршрутка до Сєвєродонецька. Джип попер не скидаючи швидкість,